Agi Alzomendiega non. Alegunon. Pilotaria zirazu eta dula urte bat jadanik ere epaile lanetan ari ziran Nazioarteko Federakuntzan, mundiala aipatuko dugu erran bezala, egaitzen dute aurtengoko mundiala, aurtengoko pilota mundiala, ehm, berezia dela, modernoa dela, aro berri batean sartzen girela pilotan, sundrome ikusten duzu aurtengoko mundiala. Pentsatzen dut, bai, la izanen dela. Iadanik e, tresnen aldetik, e, behaz, adibidez balinean, or, karbonan nagusitu da ahunt e, eta jokulari guziak edo gehienek hori baliatzen dute bai. Horrek e, ekartzen du behitasun bat, gero frontbolaren sartzeak ere, hori ere ahunt ahuntu behia da, eskendako ondalitate bat gehiago, eta gero zesta punta ere hori ere behitasun bat da. Ma justuki, haipatu dituzun irugauzak, asikogira palarekin, karbonozkoak dira palak, haitu dute gaiten pilotariak jokoa ahuntan latzen doela, gehiago indagean dela jokoa palauriekin. Hala uh, da, joko aldatzen da, abiadura gehiago emaiten pilotari uh, tresna horreka. Pilotak janik biziak dira, eta tresna hori arinagoa da biziki, eta horrek ere badu ondore eta gero efetuak ere, efetuak uh, gehiago markatzen aldera horrekin. diozu uh, ikusgarriagoa dela, edo desnaturalizatzen dola jokoa? Ez, dut, ikusgarria da, eta ez, ez dut pentsatzen uh, jokoaren kaltetan dela kontrekoa, pentsatzen dut, abiadura horrek emaitenakura bizitasun gehiago balinari, eta ez, ez, nik zinez gustuko dut. Frontbola orain, fronbola, fronbola simple da, eh, fronbola dugu ikastoletan uh, aterpean egiten uh, ginoen jokoa, hori eh, da, fronbol jokoa, uh, ari da edatzen orain kasik uh, mundu guzian edo ergesuma hainitzetan. Haukten sartzen dute mundialean, lehen aldikoz, nola ikusten dut hori? Nik ere hori gauza hona bezala ikusten dut ere, bereziki bere, egisun mahanitz sartzen baitira ork, da, egiliko Afrika, Jamaika, Bosnia, Guinea, e, Dominika errepublika, behaz bon, egipusuma hori eguziak ez ziren sartuko ez baritz frontbola izan, eta hori zinez gauza hona ikusten dut, eta gainaren eskendako da behartzeko beste especialitate bat, eta ara, hori ere importantai dut zen zaut. Entxatea dut eta bon, garaian entxatea pilotak ez ziren berak eta eski zen gorak ziren eta gerozti kambiatu duzte guai kautsua sartu da eta hau kautsuak emaiten ere ere bon, ere da hartzia uh, frontbolean eta esku min gutiago da eta behar bon, bada horrek erresten du eta gerozti nien izberri zaitzen baina nara, aladi ote ez dela lehen bezain zaila maritzu uzetek hori gaiten du Egia da erran duzu ere sumainit sartuko direla frontbolari esker atik uh, mailaz zer balio du Zer ekarriko dute mailaren atletik egresumago zioiak? Hori ba, egian ez dakit, ekarriko eger, si behar da nola ari diren, baina bontzatzen alda laike ari direla berrena egietan. Eta ra, behar bada auktan egada lehenbizik urtea baita urgun geldituko direla, baina ondo urtean dako, bai, aski baigo jaik ustean dut. Beste berritasuna da Neska karriko direla zesda puntan, eta behar bada egia da pilotak uh, kirol bezala, uh, beranta badoela Neskekin? Ha, baina ez da du daik. Ez da du daik, jok hartzen balima dira espezialitateak, bakarrik uh, zesta punta frontbol eta balina dira, nun ari direnen eskak tauntikoak biak, behaz, eskuzkaz tiraari, uh, xarean ez tiraari, an, beste hain nil espezialitateetan ez da neskaik. Meraz, zesta punta sartzeak gauza hona zuretako? Ituritzen zaud baiets, horion gero hara, oguere mailain aldetik aski konplikatzea da, bereziki ni gogoan ditut hemengo jokolariak, ara aski zaila da, e, egoaldean baute usaia geion, eskaka irati pitipitik, maila bizki goragoa da, badia hor bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, denbora beharko da, beharko da holako eta maila hon batera taldezeko. Bitxidaz ezta punta sandako, ezta punta preseskin eskendako eh estakita urrigo autoak eginak dira era ekoiz mailan nora nantzarteko federakuntzan gero egia da aski ikusgarria dela e, neskaka direlaik jestuen aldetik eta izi deja ateratzen da baina nora hori autoak dira gero espero dut beste espezialitateak ere diren direla mekimiki ara sharria dibidez eta urire erajlitake edo edo pala para, eh, para mutza ez. beste gai bat aipatzeko zurekin argi oltsomendi euskal selekzioaren gaia egia da euskaldun frango hariko direla ortengo mundialean ere, e, kasik e, mundial guzietan e, bezala, ezakit gutxiago edo gehiago den proporzioa, meina, ainit izango dira, atik behitza dira espainiako selekzioarekin, franziako selekzioarekin, edo beste selekzio batekin ere gertatzen da, izan da, bat Durangon joanen hastean, gai hori nola ikusten duzu? Begai hori ikusten dut beti hor dela, bat aspaldi uh, lagikapen hori hor dela, eta ara es eh, egitzen du ahire, uh, bon, atera bidea politikoa da, alainan, e, jokulari batzuk erabekitzen dute parte hartzea bestek ezetz, eta ara domaia atxe baiten da, domaia da do jokulariak autu hori egitea, mainan atera bidea, eta jokularian mailan izanen atera bidea, atera bidea, atera da. Al legezko bezala ikusten duzu? Abi bai, jaunt aldarrikapena legezkoa ikusten dut. baina gero atera bidea aldarrikapena erritajada, erritik helduda eta gero uh, eskual selekzio batan honak pena, hori uh, federakuntzatik da, eta hori difentada. Zuk ikusten duzu naikeriarik arduradunetan eta arduradunak dio dalarik, badira arduradun desberdinak eh, bada guretako adibidez bada ipargaliko batzordea, ondotik, bada frantziako federakuntza, nazioarteko federakuntza eta gero bestalde politikariak, bestalde naikeriarik ikusten duzu eh, euskal selekzio bat izan da din hor uh, uh, nazioarteko partidetan? Ez biziki. Oroak uh, ara, zon, askindibiduala da, pilotari batzuk erraiten duten nik nahi dut eta nik ukatzen dut uh, franxas edo espanol selekzioa eta bere nautua da, baina oroak mugimendu zabalik uh, ez dut ikusten eta egia da, uh, menturaz hor bat bat baina mementoan uh, mugimendu hori ba politikarien aldetik, ba pilota uh, batzorden aldetik guti-guti uh, uh, agertzen da. Eta balio du, oino elgegeteratzeak egitea, ez entzun dugu, astuntan Mikel Agalde egaten faltsukeri aztela, horrein bat batean agertzea elgegeteratze bat egiten, eta gero urtean zehak deus ez egitea. Balio du, oino elgegeteratzeak egitea edo ez? Balio du bai, e, durangoakoa iduritzen zaut, e, zaut baiatz, baina gero egiazko dinamikarik, mementoko egia da, ez dela agertzen, edo sendorik, edo azkajik, hori bestek da. Bonbetire, titulu frango banatuko dira hor elduden igandetiko iti. Guzian, dura guzian, urte, Bartzelonan, franziako selekzioak erreman zuen, eh? modalitate guzia, kondutan harturik erreman zuen mundiala. Nola ikusten duzu aurten eh, nun jokatuko da? Be, ara, ez dakit, egia garen, ara, espe, espero dut, eh, nik ere, be, joan den Bartzeronako emaitza bera aterako dela, alainan, e, baina pentsatzen dut, ursaian bezala frantziaren eta espaiaren artean izanen dela, eta nun joko den, ez dakit, menturaz, ara, ezkerparetako modalizate horietan, e, emengo selekzioa behar bada, ahulago izaiten alda, Trinketa beti uh, gure ere da, baina ikusi behar da, ikusi behar da hor ere, uh, da Argentinaraak eta nola jardukitzen duten, beraz uh, ez dakit, egia egan dut, uh, uh, pronostikadik egiten. Menturaz, azkerk pareta da gehiago dudako gadena, eta horrek barantza egiten aldu alde batera da bostera. Ba, hori da, ba, frantzinezian, egia uh, da, badugula hor, uh, Hara, Meksiko eta Espainia nahusi dira, badira, hola, specialitate batzu, nuna eski komplikatia den. Hara, uh, balinean ere, eta buruzburuka buruka, gizonetan eta emaztetan piskat difenta da, mena, horre, azkarrak dira, uh, Espainia eta Mexiko beraz, bon, ikusi behar da. Kasik finitzeko, zuk untsa sautzen balut baituzu, haren kontxat, hauskia arekin ere, menturaz ahizana, maritxu uzetekin, dena irabazidu horain nahte, ikusten duzu, ino irabazteko gai? Ah, bai, ahontu. Dudaigabe. Joandan aldean, jadanik wax zerounan 2000etan mesortzen, ba malitxu baditu, ba aztekit son baina jadanik Mexikona 2006an Mexikon parte hartu zuen irabazi zuen 2010an etzenor, pauen 2014an Mexikona irabazi zuen ere, 2018an bi Eskerpaletan eta triketean eta hor beriz bitan inplikatzen da. Gay frontbola eta frontbola, e, nik ba, pentsatze dut badu ahalduela alainan. Gero, egia da frontbola ekin umsikat difentada, zenta eskuz eta eskoa ontzen baita, eta behar ikusi nola hara. Partidak agarretak urbil baitira, mentura zorg zailago izan baina gai da, dudai gabe. Eta azken galdera pertsonala, doela urte bat asizira nazioarteko partida horiek e, duiatzen, epaitzen, epaile lanetan hasiazira zira, e, zendako autori? ianik eh, bon, pilotaisyak hemen itebaitu eta eta iduritzen zaute manera bat dela ere egoiteko barnean beti zirkuitoren barnean oier zuten kiago mailaik uh, uh, jo bezala goi mailarata heltzeko eh, eta jona ara hor manera da partida nitzikusten dira denbora gutiz pilota hizigari maitzatu berda senta eh, ludatzen al ditugu epaitzen al ditugu egun bat, bakar batean 5 hasai partida hala baina ara, ara ni hizigari gustukoa dut eta ara, manera bat da zinez egoiteko zirkuito hortan beti Uste baino zein Da? Bai, bai, bai. Zailena da, azkenian, be, ara, bo, ez da dudatu behar, eh? eta batzutan dudak baditugu, eh? normalden bezala, baina uh, publikoak, publikoak, belezik argentinarek, mexikarek, ara, bo, ujuiten dute, eta presiona hartzen dute, eta, bon, be, Gakimardai ardukitzen eta presione hori uh, atxikitzen. Aurten ere epaile izango dira ikusko zaiduko kantxetan? Uh, bai, gira ama, ama bi, epaile nagusi eta hemen sortzi izanen dira laguntzaile partida bako bi izanen beti nagusi bat eta laguntzaile bat eta badira zazpi uh, lekutan hariko gira beraz bidartan bai honan, azpahnen miahitzen, beraz uh, izanen da zer egin. En gurutzatuko dugu helgea guntzala. mileskeak altomendi horrekin izanigo izuntan eta Mundialon? ak zurie e egobitatainin